Není tak dneska doufejme, ukončíme ty brahmaviháry a dáme se, začali jsme s Asuba, meditace o ošklivým. No a než půjdeme na Arupa a uvidíme, náš kumaradžíva zase spojuje meditaci s Arupa, s pochopením. Paramarta z té nejvyšší pravdy no a teď zbývá upekša, upekša je na konci brahmavý a je tež v teravádě jestli někdo z vás studuje terovádu, tak je vlastně poslední paramí myslím, že jsem se o tom zmínil v poslední přednášce ten, kdo se stane Budha, prodlevá kde? Především prodlevá ve stavu upekša. Co znamená upekša? Ikša znamená vidět. Upa, ikša, upa, ta předpona v sanskritu znamená blíž, vidět zblízka a tež znamená vlastně negaci. Dva významy. Když, vlastně, když vidíme zblízka, no tak vidíme objektivně. A když vidíme objektivně, no tak eh, to já vlastně nevidí. Což je výborná. Vlastně výborný význam. Hm? Když vidíme zblízka, vidíme objektivně, no tak já nic nevidí. No a protože já nic nevidí, no tak vlastně se dostáváme do dimenzí probuzení. Teď ti, kteří studují buddhismu, by měli vědět, že máme dva druhy u pekša. Za prvé máme vedaná upekša, což znamená ani příjemný, ani nepříjemný pocit, neutrální pocit. A potom máme samskára upekša. To znamená vlastně equanimity. Equanimity neznamená lhostejnost. Asi nejlepší české slovo, které by jsme proto našli, by bylo jako vyrovnané poznání bez e, žádných předsudků. Vyrovnané poznání vůči formacím vůle. No a to je jaký stav? To je stav vlastně e, zdravého poznání. Podle buddhistické psychologie veškerá zdravá veškerý zdravý stav vědomí vlastně musí mít upekša. Musí mít schopnost objektivního videní. A v buddhismu vlastně všechno je subjektivní, pouze dárma je objektivní. Každý, kdo se učí buddhismu, zví, že ať Vystane Buddha ve světě, nebo ať nevystane Buddha ve světě, to čemu se říká Dharmata, to čemu se říká Dharmastity, hm? tak jak Dharma stojí, to čemu se říká eh, Idam hm? to čemu se říká eh, závislé vznikání, to, existuje nezávisle na tom, jestli to Buddha učí nebo neučí. Buddha přišel na svět, aby vlastně učil, jak věci jsou. No a jak věci jsou, můžeme jedině poznat, jestliže nemáme subjektivitu. My ale subjektivitu samozřejmě máme. Ale jestliže vidíme subjektivitu jako subjektivitu a máme zdravý odstup, též praktikujeme upekša. Čili upekša má obzvláště blízký vztah k saty, sampadžaňa, k u uvědomělé pozornosti a k uvědomělému poznání, které jsou vlastně bezprostřední hm? skutečné poznání. Žádné bezprostřední skutečné poznání nemůže existovat bez Upekša Saty Sampadžana. No a Upekša je poslední párami, v tvádovém buddhismu je tež jedno z deseti páramí, je poslední brahmavihára, protože vlastně Upekša dělá ty brahma praxi praxy Brahma objektivní. Bez Upekša ta praxe Brahmavihá bude subjektivní. To, co udělá tu praxi objektivní a co, co nás přiblíží dharmata stavu věcí tak, jak jsou, je vlastně upekša. Ten, kdo je Budha, ať už Budha ve smyslu žáka nebo individuální Budha nebo plně probuzený Budha, prodlévá v upekša. Ne ve upekša ne v neutrálním pocitu, on prožívá hluboce radost a prožívá tež hluboce nepříjemný pocit, když ho něco bolí. Ale na rozdíl od nás, on ho prožívá v perfektním stavu u pekša, v perfektní rovnováze. Neulpívá na příjemném pocitu, nebrání se nepříjemnému pocitu a jestliže nemá ani příjemný, ani nepříjemný pocit, zůstává v perfektním stavu vyrovnanosti. To je ten blízký vztah u pekša s saty Neopouští saty sampadžany, protože tež neopouští u pekša. Proto zůstává ve zdravém stavu vědomí, v zdravém stavu mysl. Zdravý stav mysli, stejně tak jako v, v holistické medicíně, je vyrovnaný stav. Nezdravý je nevyrovnaný stav. No a eh, před. Budhou, my jsme všichni nezdraví, protože prožíváme jisté nevyrovnané stavy vědomí. Ale jestliže je prožíváme vědomně, praktikujeme a vlastně pokračujeme v a učíme se z nevyrovnanosti. To je vlastně praxe bodhisattva. Bodhisattva se neví, Hýbá nevyrovnanosti v tom smyslu, že jí potlačuje, ale snaží se přijímat věci tak, jak jsou a učit se od z nich. Na konci toho, té části, které, která vysvětluje Upekša, Kumaradživa říká, že učí Úpekša na základě Mahajánového principu. Co je Mahajánový princip? Brahmavihár jsme vysvětlili. V, pro žáky objektem Brahmavihár jsou pouze bytosti. Tam to končí. Právě proto, jak jsem vysvětlil, aby jsme získali stav probuzení na základě praxe Brahmavihar, musíme tuto praxi kombinovat, jak Halida Vása Suta, učí a tak dále, s praxí čtyř základů vdělé pozornosti. Sati, satipatána. Sati, sat, bez Satipatána vlastně Čtyři brahmaviháry nemůžou úspět. Protože objektem jsou bytosti, jak Aby Koša, Vysudimaga učí, jestliže objektem jsou bytosti, na my ulpíváme na bytostech. Ano, proto bytosti nemůžou být objektem osvobození. Objektem osvobození může být jedině dharma. Dharma ta. Dharma stiti. I dampačajata. A karma tež je darma. Karma je objektivní. Z hlediska buddhismu, když prožíváme příjemné pocity, je to na základě našich minulých pozitivních stavů mysli. Když prožíváme nepříjemné pocity, je to na základě našich minulých nezdravých stavů mysli. No a my jsme v tomto životě, jestliže věříme v, buddhismu, v buddhismus, v nečest nesčetných minulých životech, my jsme udělali biliony, miliardy, bilionů karm, která karma se zrovna věví. Nemůžeme vědět. Ani eh, probuzený žák nemůže vědět. Jedině plně osvícený Buddha, aspoň bychom tomu měli věřit, to vidí jasně. No a. Takže pochopení Upekša je velice důležité. Upekša se mylně často, chápí, mylně často chápe jakožto stav, že člověk je indiferentní, na ničemu nezávisí. No a i v džátakách je občas u tak vysvětlována. Ale v podstatě, to je nepochopení. Jestliže čtete Đátaky, minulé životy Budhy, tam je tež několik příběhů o jeho praxi v minulých životech. Budha jako asketik byl tak odpojen od všeho, že si nestříhal si vlasy podle zvyku indických asketů. No a ve vlasech se mu měl plno hnízd, ptáků, který prostě se tam usadili, udělali si tam všechny svý toality, svý potřeby, svý hnízda, vychovávali tam svý mladý. No a Buddha seděl v hluboké meditaci, no a všechno vlastně mu bylo jedno. To je též upekša. U, upekša je stav odpojení, ale e, tento stav odpojení musí být spojen s saty sampadžaňa. z pochopení saty sampadžaňa též obsahuje v tom, Praxi toho, pochopení toho, co se hodí, co se přísluší, co se nehodí, co neprísluší. To není, ale askét samozřejmě potřebuje silnou vůli. Bez silné vůli se nikdy askéty nestaneme. No a Buddha takto praktikoval, protože cvičil svoji silnou vůli. Ale silná vůle k, ke stavu probuzení nestačí. Člověk potřebuje silnou vůli spojit s moudrostí. Upekša, jak už jsem se zmínil, má. Hluboký vztah k praxi saty sampadžaňa, praxi uvědomělé pozornosti a uvědomělého poznání. Čili meditující, který praktikuje u pekša, se nenechá chytit ve svých pocitech a nenechá se chytit v pocitech druhých. Mluvili jsme o tom, jestliže praktikujeme meta podle systému Vissudimaga, začínáme sebou, pak e, rozdělíme bytosti na ty, kteří jsou nám blízcí, kteří jsou nám e, nejsou blízcí a ti, kteří jsou nám vlastně nepřátelé, které nemáme rádi. Hm? Jestliže praktikujeme soucit, Začínáme s vizualizací osoby, která očividně trpí, umírá, je nemocná. No a pak zase to aplikujeme. Když začínáme s praxí radosti, vizualizujeme osobu, která je, prožívá ty pozitivní vlastnosti, které si přejeme. A radujeme se z nich. Deva tvrdí, že to je nejrychlejší cesta se radovat s cností druhých. Tím pádem si tyto cnosti sami přivlastňujeme. No a jestliže praktikujeme upekša, začínáme s neutrální osobou, ani ne osobou, která očividně trpí, ani ne s osobou očividně šťastnou. Začínáme s neutrální osobou, která pro nás nepředstavuje ani žádné utrpení velké, ani žádnou velkou radost. A kontemplujeme o tom, že tato osoba, je výsledkem je její prožívání štěstí či neštěstí, je výsledkem její karmy. My si přejeme, aby byla šťastná, ale ona bude jednou taky nešťastná. My si přejeme, aby se zbavila utrpení, ona se stejně bude někdy trpět všichni nakonec musíme zemřít, být nemocní. My si přejeme, aby nestratila všechny ty dobré kvality, které má, ale ona je taky může ztratit. To se stane každému. No a ale karmu, ať si přejeme, ať ztratí karmu, či nestratí, nakonec všichni Zažijeme to, co jsme výsledkem, co je výsledkem toho, co jsme udělali. Lidová moudrost, každý se vyspí tak, jak se ustane. A to se nedá změnit. To není spojené s žádným jástvím, to je objektivní. Jenomže my tu hloubku této objektivity, my ji nechápeme. Protože my jsme udělali miliardy karm, a která karma se zrovna vyjeví, my nemůžeme vědět. Jestliže to bude do, dobrá karma, tak budeme nějakou dobu šťastní, no pak se objeví nějaká nedobrá karma, no a zase, budem, zase na nás přijde nějaká mizérie, My nemůžeme rozhodnout. Snažíme se rozhodnout, ale nemůžeme. Protože my jsme si nezvolili, v jakém těle budeme bydlet, my jsme si nezvolili, jakou, jakou mysl budeme mít. My reagujeme na různé podmínky, my reagujeme na různé situace, a podle těch situací my se měníme. Podle těch podmínek my se měníme. No a jestliže člověk je schopen toto pozorovat s uvědoměnou pozorností, bez ulpívání na pocitech, to neznamená, že ty pocity nemáme. Ty pocity máme, ale my je nebereme jako něco objektivního, neulpíváme na nich, ale vidíme je jako výsledky situace. No a tím pádem my se vlastně napojujeme na eh, vy, vyrovnané poznání. Stav upekša je základ pro vyrovnané poznání. No a teď podíváme se na text, jak tyto věci vysvětluje text. Důležité je pochopit, obzvláště pro nás, který se zajímají o meditaci, že Vlastně u pekša tež zahrnuje stav uvědomělé pozornosti, která není ovládana jakýmkoliv úsilím. Spontánní uvědomělá pozornost. Spontánní uvědomělá pozornost je zrání praxe u pekša. No a tato, jak studenti Mahajanového buddhismu by měli vědět, tato praxe je základ pro Nirvikalpa Giana, pro poznání bez konstrukcí. My Jestliže poznáváme, už poznáváme na základě mentálních konstrukcí. My si vytvoříme konstrukci, toto je dobré, to se nám líbí, to chceme, toto je zlé, to se nám nelíbí, to nechceme. No a vlastně než něco poznáme, už máme jednostraný pohled na věc, kterou vlastně ještě neznáme. Protože nám chybí eh, vlastně ten eh, dlouhý proces praxe upekša, který je automaticky napojen na sati sampadžaně. A automaticky napojen na stav bez, úsil, bez úsilné pozornosti. To neznamená, když máme bezúsilnou pozornost, my nemůžeme běhat, my nemůžeme rychle reagovat, my nemůžeme i s lidmi se hádat, ale my to vidíme jako ve stavu zdravého rozpoložení mysl. Čili se můžeme i angažovat aniž bychom ztráceli vyrovnaný stav. To je dozrávání upekša. Dozrávání bezúsilné pozornosti. No a jestliže studujeme Mahajánové učení, pak je to tež dozrávání pochopení nedualistického přístupu k našemu poznání. Nedualistický přístup k poznání z hlediska mahajánového pochopení nemůže existovat bez hluboké praxe úpekše, která vede k vlastně bezúsilné pozornosti. i v tervádovém, v tervádovém buddhismu též všechny tyto znalosti vlastně navazují na poznání, které je vysvětleno v tervádovém buddhismu a sam, samozřejmě též aby dharma Upekšá je na to, aby jak například aby dharma vysvětluje je na to, aby odstranila agháta. Co je agháta? Agháta je stav iritace. Protože jsme iritovaní, my buď ulpíváme na pocitu a nebo se zlobíme na pocit. Když ulpíváme na pocitu nebo se zlobíme na pocit, no tak e, ztrácíme celek. No a když e, ztrácíme celek, z toho je iritace. To je tež vlastně napojený na e, holistickou medicínu, která říká, e, to samý, ovšem z aspektu zdraví. No a matka zdraví je samozřejmě srdce, matka zdraví je mysl. No a teď, Podíváme se na to, jak věci vysvětluje náš text. Já se budu zabývat jenom těmi nejdůležitějšími pasážema. Tak na, Kumarádžíma vysvětluje, že praktik, prakti, aby jsme začali praxi u pekša, nedáváme pozornost k speciální pozornost, to znamená speciální pozornost je vlastně úsilí hm? podle Mahajánové filozofie, Buddha se stává Budhou, když jeho pozornost mizí. Budha nepotřebuje pozornost. On jenom jako zrcadlo reflektuje věci tak, jak jsou. To je mysl Budhy. My nejsme Budhové, proto nejsme schopní reflektovat věci tak, jak jsou. No a protože nejsme schopni reflektovat věci tak, jak jsou, no tak jak text říká, my dáváme obzvláštní pozornost vůči, buď vůči utrpení, anebo vůči štěstí. My se chceme zbavit utrpení, chceme dosáhnout ti štěstí No ale ovšem, když dosáhneme štěstí, jsme, jsme veselí, šťastní, ale toto štěstí, říká text, je jako malý, jako malý nevyvinutí dítě. Jestliže, dítě. jestliže takové dítě je rozmazlené, tak co se stane. No tak nebude, když bude rozmazlené, no tak nebude mít žádnou disciplínu. No a bude se příliš těšit se příjemného pocitu, bude trpět, když bude mít nepříjemný pocit. No a to, jsou, to je nezdravý stav. Z hlediska medicíny, jestliže se příliš radujeme, tak to působí negativně na srdce. Jestliže příliš jsme depresivní, smutní, to působí negativně na plíce, to působí negativně na játra. No a ztrácíme. Vyrovnanost Takže eh, jestliže se chceme vyrovnat této nevyrovnanosti, potřebujeme pevnou praxi pochopit výhody praxe upekša a eh, pevně se zakotvit v této praxi. A jak už jsem se zmínil, zakotvení v této praxi je tež zakotvení v praxi eh, uvědomělé pozornosti. Takže praxe upekša je především praxe samata. Samata znamená, že my jsme si vědomí těch rozdílů mezi bytostmi a věcmi, ale vůči těmto rozdílům my nemáme jednostranný názor. Musí být takhle a jenom takhle. To znamená, že máme jasno, ale nelpíme na to. My můžeme mít jasno a lpíme na to. Zase ztrácíme stav rovnováhy. Ten, kdo praktikuje upekša, má jasno, ale nestrácí stav rovnomáhý. Proč? Protože žije v rovnoměrném stavu. A jestliže tam něco přidá, ví, co tam nesedí, ví, že něco není v pořádku. Jestliže něco ubere, co by tam mělo být, ví, že něco není v pořádku. Na usádeja, na apasádeja, džanapada nirutim, jak říká Arana Vibhanga, nic z ničeho není povznešen, nic nesnižuje a neulpívá na, na tom, co lidé, moudri, lidé bez moudrosti ve světě, na, na, čem, na slovech, na kterých ulpívají. On na tom neulpívá, protože nic nezvětšuje a nic nezmenšuje. Prostě je to tak. A to je stav upekša. To je spojení upekša s moudrostí. Meta, karuna, mudita je, je tež stav moudrosti. Ale za předpokladu, že chápeme důležitost upekša. Jestliže nechápeme důležitost Pekša, meta bude vést k ulpívání. Jestliže nechápeme důležitost Pekša, karuna, souci, bude vést k depresi. Stále, když se zabýváme utrpení, budeme mít depresi. Jestliže... Eh, se budeme věnovat bez upekša radosti, tak euforie. Euforie je též nezdravý stav. Přílišné radování. Hi, hi, hi, hi. Tež žádný stav rovnoměrnosti. Čili ty předešlé zdravé stavy můžou jedině dozrát na základě upekša. Teď podle Vysudy Maga Praxe 4 Metavihár je jako matka. Matka, dobrá matka, když se dítě narodí, ví, že dítě bez ní nemůže žít, tak má soucit, dá mu lásku, meta dá mu, co potřebuje když dítě je nemocné, pomůže mu, aby bylo zdravé, to je soucit. No a když dítě roste a může se svým vzděláním může být víc samostatné, tak má z toho radost, no a když se osamostatní, tak ho nechá a neulpívá na ně. To je zdravá matka, vzorná matka. No a to dítě ví, že když matku potřebuje, je stále k dispozici, protože má zkušenost těch předešlých dobrých vlastností, lásky, soucitu, Radosti, tak je má jistotu a je zdravé dítě. Takže zdraví, ať v našich vztazích, tak i v vztazích v rodině, a to je vlastně dozrávají na základě UPEKŠA. Jestliže tam upekša není, my máme lásku, ale nedozrá. My máme soucit, ale nedozrá. My máme radost, ale nedozrá. To je jak upekša prohlubuje všechny ostatní pozitivní stavy. Proto je též Úzce spojená, často v abidarmě, po prašrabdy přijde úpekša. Prašrabdy, jak už jsme řekli, je stav jasnosti a odpojení, který je spojen s lehkostí, s flexibilitou, s přímostí a se schopností dělat věci tak, jak třeba. A to všechno je na základě balance mysli. Myslíte, že tu balanci mysli ztratíme, určitě ji ztratíme na základě ulpívání na pocitech. Je důležité pochopit, podle buddhismu, my vyrábíme karmu, ať už pozitivní či negativní, na základě pocitu. Tam, kde nejsou pocity, není karma. No a jak jsme vysvětlili eh, před tím, Buddha neznamená, že nemá pocity. Má jasné pocity. Ale neulpívá na ní. Proto je Buddha. No a eh, jestliže Někdo chce praktikovat cestu bodisatvy. Cesta bodisatvy je vlastně cesta nevyhýbání se pocitu. No a tato cesta nevyhýbání se pocitu je tež Cesta, jak už jsem se zmínil dříve a bude to znova a znova přicházet v našem textu, to je cesta čeho? To je cesta kontemplace nejvyšší pravdy. Ať už ji nazveme jako nejáství, nejáství je objektivní, nebo ať už ji nazveme jako tělo darmy, ať už ji nazveme jako stav věcí tak, jak je. Je to stav, který eh, nemá místo na ulpívání na pocitech. No Ul, jelikož díky ulpívání na pocitech my vyrábíme karmu v naší továrně mysli no a na základě karmy a na základě pocitu my pak fabrikujeme realitu. No a tato fabrikan, fabrikovaná realita ty se říká samsara. Kdo to neznamená, že my nežijeme v Samsáche, ale my žijeme v Samsáche z Úpekšá. Úpekša, jak už jsem se zmínil, znamená pozorovat zblízka. Nepozorovat zblízka je nepozorovat. Nepozorovat na základě já. Co, ne, co znamená nepozorovat na základě. A každý má já nějaký. Ale vidět to já s odstupem. To je právě ta sati sampadžaní. To je cesta bodhisatu. To je bodhi. My žijeme v karmě, ale neidentifikujeme se s tou karmou. My žijeme v samsáře, ale neidentifikujeme se s tou samsárou. My žijeme v pocitech, ale neidentifikujeme se v těch pocitech. Proto získáváme zdravou rovnováhu. Zdravá rovnováha znamená vyrovnaný stav. No a e, účel buddhistické cesty není nic jiného právě, stejně tak jako účel holistické medicíny, je vyrovnaný stav. My praktikujeme, aby jsme získali vyrovnaný stav. Ten můžeme získat jako mniši, můžeme ho získat jako laici, můžeme ho získat... E, jako samanéry, můžeme ho získat i v jakýmkoliv stavu. No ale jestliže praktikujeme vyrovnaný stav, no praktikujeme správně. A to je vlastně, co se tež snaží tento text vysvětlit. Kromě toho, jak už jsem se zmínil, praxe Meta, praxe karuna, praxe mudita, je závisí na adimokshiki manasika. To znamená na pozornosti dané pevným rozhodnutí co jsme se učili, praktikujeme meta, tak my se rozhodneme, že všechny bytosti, jelikož mají potenciál štěstí, už jsou ve stavu štěstí. No a my kontemplujeme bytosti ve stavu štěstí. Protože jsme se tak rozhodli. Jestliže soucit, tak jsme se rozhodli, že všechny bytosti, trpí a my je kontemplujeme ve stavu utrpení a, a bereme jejich utrpení vlastně jako naše. No ale jestliže máme samády soucitu, my bereme jejich utrpení jako naše, ale netrpíme, protože my jsme ve stavu balance. Stejně tak, jestli máme meta my bereme všichni, že mají stav štěstí, ale my nemáme žádnou euforii, protože jsme ve stavu balance, ve stavu rovnováhy. Když ji opustíme, tak to není meta. Jestliže praktikujeme radost, mudita, my se radujeme, No, ale neopouštíme stav rovnováhy. Pak je to mudita. No a když praktikujeme meta, když praktikujeme úpekša, no tak tyto pozitivní stavy rostou v jeden vše zahrnující pozitivní stav. A to je odpojení se od pocitu. My cítíme, ale odpojujeme se zároveň od pocitu. To znamená, že si můžeme dovolit i, jestli, obzvláště, že chceme praktikovat cestu bodhisattva, může, my můžeme si dovolit se radovat, my můžeme se dovolit být smutní. my můžeme si dovolit... E, sdílet jakékoliv pocity, ale my je bereme jako něco, co je vytvořené v jisté situaci, no a co když ta situace pomíne, tak to mizí. No a tím pádem můžeme pomáhat sobě, že se učíme s utrpení a štěstí. Druhých, z radostí druhých, no ale zároveň my je prožíváme ve stavu rovnováhy No a to je cesta bodhisatu, cesta samata, cesta rovnosti. A klíč k této cestě je právě to základní poznání, že, jak už jsem se zmínil, naše štěstí nezáleží na nás, ale záleží na naší karmě. Naše neštěstí nezáleží na nás, ale záleží na naší karmě. To je objektivní. Ať chceme to změnit nebo nechceme to změnit, chceme tolik, aby ta bytost byla šťastná, no ale ona stále šťastná nemůže být. Protože ani štěstí, ani neštěstí není žádný objektivní, strvající stav. Jestliže to pochopíme, můžeme, se, můžeme prožívat pocity, odálení se od pocitu, a potlačování pocitu je též stav nezralosti. Prýmutí pocitu, ale neplavání v pocitech je stav zdravý. No a jak už se, jsme se zmínili, my praktikujeme metá, aby jsme se zbavili hněvu. My praktikujeme soucit, aby jsme se zbavili násilí. A hněv, násilí je na základě nesprávného názoru taky. Tak jsme říkali v Mahajanovém učení Nagarjuna tvrdí, že my praktikujeme metu a meta a karuna, aby jsme se zbavili nesprávného názoru. To tež dává smysl, protože nesprávný názor je na základě chtíče. My nemůžeme mít nesprávný názor, pokud nemáme chtíč. Takový stav neexistuje. Nesprávný názor v tom smyslu, že ten názor škodí nám i škodí druhý. Takový názor je nesprávný názor. Názor, který prospívá nám a prospívá i druhým, no to je správný názor. A aby ten názor prospíval nám i prospíval druhým, musíme mít moudrost. A ta moudrost je právě na základě pochopení důležitosti rovnováhy. Takže my praktikujeme meta, aby jsme se zbavili zlosti, praktikujeme soucit, aby jsme se zbavili násilí, praktikujeme radost, aby jsme se zbavili nudy a deprese. No a praktikujeme upekša, aby jsme se zbavili všech nezdravých pocitů. Jak? Jak? chtíče, tak i zloby. Meta odstraňuje zlobu, radost ve smyslu mudita odstraňuje zlost, je, jak už jsme se zmínili, je napojená nejúž na praxi kšanty, tolerance, přijetí. No a praxe u pekša náš zbavuje negat všech negativních tendencí, protože všechny negativní tendence jsou stav nerovnové jsou nezdravým stavem. Teď, jak už jsem se zmínil, ti, kteří poslouchají kumarádživu, jsou mniši tady. No a tak on se vlastně obrací k mnichům. Teď, jelikož, jsem, jelikož mluví k mnichům a mnich by měl být ten, který je schopen přijímat i nepříjemné věci, tak právě proto, že já jsem mnich moje, moje vědomí, moje mysl může tolerovat Nepříjemné pocity. Může tolerovat to, co jiné lidi privádí do zloby. Jestliže jsem skutečný nich, měl bych takto jednat. No a teď text vysvětluje, že ten, kdo praktikuje, tak e, e, chápe, že vlastně to, co bude prožívat, závisí na jeho pozornosti. Když e, bude slyšet v sutře e, a je tež kromě jiného překladatel, body bodisatvé esence země Tizang Ting, která má nejobšírnější popis všech různých pekel jak bytosti, no, tak se bude identifikovat s těmi to stavy těch lidí, který trpěj, Pak si vizualizuje budhu, který prožívá slast osvobození a prožívá to s ním. No ale prožívá to Jestliže je moudrý, prožívá to ve stavu upekša. Jak Bála pandita v Majima Nikája je Bála pandita suta. Bála pandita suta vysvětluje, že veškeré negativní stavy patří hlupákům. Pandita rozumný člověk, tomu tyto stavy nepatří. Proč? Protože to neznamená, že netrpí, že nemá utrpení, ale prožívá toto utrpení ve stavu vyrovnaného vědomí. Proto je moudrý. To neznamená tež, jestliže žijeme ve světě, žijeme v rodině, žijeme a tak dále, tak musí mít nějaký žijeme ve vztazích, musí mít nějaké eh, ulpívání, hm? protože žije ve vztazích, jestliže žijeme ve vztazích, nějaké ulpívání tam musí být, ale prožívá ho ve stavu rovnováhy. No a všechny stavy samsárické stavy jsou vlastně stavy buď radosti a nebo stavy utrpení. Všechny tyto stavy, ať už jsou stavy radosti nebo utrpení, moudrý muž prožívá ve stavu rovnoměrnosti, ve stavu rovnováhy. No a rozdíl Mezi bála a pandita, mezi hlupákem a moudrým mužem, je, že my hlupáci je neproužíváme ve stavu rovnováhy. My prožíváme ve vztahu opičí mysli. No protože prožíváme ve stavu opičí mysli, no tak my se napojujeme na naše předky. <laughs> Ty vlastně mnoho buněk, který nás tvoří, to jsou buňky našich předků. No a jestliže i tyto buňky našich předků my prožíváme ve stavu rovnoměrnosti, vědomí, no, jsme tež pandita. Tež žijeme životem, který eh, má harmonii. harmonii. Nezdravý stav je opuštění harmonie. No a harmonie je, patří celku. To, co vyvádí z harmonie, celku nepatří. Na no upekša ze všech těchto pozitivních stavů je ten stav, který nej má nejužší vztah k celku. Protože, jak už jsem se zmínil, u Pepša je na základě poznání objektivity darmy, objektivity karmy. Tato objektivita je, ačkoliv je nad naše pochopení v detailu, my její Existenci můžeme přijmout a pochopit. A přijmeme a pochopíme právě na základě praxe upekša Saty Sampaň. Teď vidíte, jak na tomto textu též, jak Kumara Jiva je schopen. Přetvářet ve Visudimaga moudrá mysl je srovnávána s moudrou matkou, která, jak už jsem se zmínil, ke svému dítěti, drahému dítěti, když potřebuje lásku, dá mu lásku, potřebuje soucit, dá mu soucit, raduje se, Kdykoliv on se raduje, správně raduje, no a když se osamostatní, tak se od něj odpojí. No a to je vysudimaga, tady je to otec, moudrý otec. Moudrý otec je ten, který považuje, všechny bytosti jako své syny, vlastní syny. A vůči ním stále vyvíjí hm, lásku a soucit. A přeje si, aby získali veškeré štěstí ve světě, a si, aby získali vše, co on je schopen získat. Když jeho syn nebo synové v čínštině nerozlišujeme jasně plurál od singuláru, dalo by se to samozřejmě proložit takže jako synové, protože tento... Tuto, tato simile, toto přirovnání Kumaradžiua je překladatel, to je snad jeho nejúspěšnější dílo, překlad Sadarma Pundarika, e, sutry, e, lotusové sutry. A tam je známé přirovnání ztraceného syna. Ztracený syn má velké bohatství, ale není si vědom, že má tak velké bohatství. No a ve světě vandruje a dělá všecko možné. No a teď otec, moudrý otec, používá veškeré prostředky, které má k dispozici, aby ho získal pro pravdu aby pochopil, že vlastně má neskutečné bohatství, kterého si není vědom. No a stejně tak praxe Brahmavíha je, Kumara vlastně vysvětluje, všichni mají potenciál štěstí. Všichni mají je, mají. To, z čeho se můžou radovat, protože stav Budhy je objektivní stav. Co my prožíváme, to je vlastně subjektivní stav. No a bytosti nakonec trpí všichni. Jakmile se narodíme, narodíme se s tělem, které trpí. Ale mysl, která v tomto těle bydlí, trpět nemusí jestliže získá moudrost. A základ této moudrosti je právě odpojení se od ulpívání na pocitech. Bez tohoto odpojení na ulpívání se na pocitech my můžeme získat mnoho, mnoho znalostí, ale nezískáme vyrovnání. Nezískáme vyrovnanost a vyrovnanost je to nejvyšší štěstí. Protože ta se nedá otrást. Všechno ostatní se dá otrást. Přijde katastrofa, je to otresený. Přijde hluboký stav s ulpíváním, je to otresený. Ale stav rovnováhy, jestliže je skutečný, se otrás nedá. Protože je založena pravdě. A pravda je právě to, co je objektivní. Čili. moudrý muž cítí bytostmi vše, co oni cítí, ale cítí to ve stavu rovnováhy. Proto se stává moudrým. A proto jeho schopnost být užitečný sobě i užitečný druhým stále roste. To je praxe bodhisaté. Čili, jak už jsem se zmínil, pozornost v praxi meta, pozornost v praxi soucitu, pozornost v praxi radosti začíná vlastně adymokšikým Manasika. Pozornosti na základě pevného rozhodnutí ale pozornost ve smyslu upekša může začít na základě pevného rozhodnutí, protože ještě jsme k té moudrosti nedozráli, tak začínáme tím, že si vizualizujeme neutrální osobu a kontemplujeme o tom, že její štěstí a její utrpení závisí na její karmě, ale když tento stav v nás začíná dozrávat, stav objektizování na základě nejáství, pochopení nejáství, no, pak se stává moudrostí. Moudrosti čeho? Moudrosti, Prožívání pocitu s odpojením. Obzvláště jestliže chceme praktikovat cestu bodhisattvu, my se nestraníme prožívání pocitu. My prožíváme pocity, ale s odpojením, s moudrým odpojením na základě rovnováhy. Čili vlastně ta tvá manasikára, to je důležité rozdělení, obzvláště v severním buddhismu. Jestliže později budete studovat yogačára, je to vlastně nejdůležitější rozdělení, je, aby jsme se stáli skutečnými askéty a jogíny, musíme mít mistrovství jak pozornosti na základě rozhodnutí, tak i pozornosti na základě faktu. Na základě skutečnosti tak, jak je. Jestliže ovládneme tyto stavy pozornosti, ovládneme darmu. No a to je právě se stává možné, Praxi upekša, dozráváním upekša. No a jestliže praktikujeme cestu Mahajany, co to znamená? Jak sutra Alamkara a sanga vysvětluje krásně, právě stav nejáství, pochopení nejáství jako objektivního stavu, je pochopení samata, je pochopení rovnoměrnosti, rovnoměrnosti všech jevů. A pochopení rovnoměrnosti všech jevů je základ, Praxe bodhisattvu, která jak Nagarjuna a Sanga, všichni učitelé Mahajány tvrdí, že samsára a Nirvana jsou stejné na základě stejnosti nejáství. Stejnost nejáství je možno interpretovat, a sluší se to tak interpretovat, jako, to neroz, jako nerozdílnost mezi samsárou a nirvánou. Protože nejáství je jediný objektivní stav. A nejáství je stav harmonie, je stav vyrovnané mysli. No a tento stav, jak teď nemáme moc času, už jsme ho přetáhli, je, je tež stav praxe, jestliže chceme pochopit mahajánovu praxi, praxi bodhisattvu, je napojován v traktátech Mahajány na praxi Nišprapanča, co je základ nedualistického poznání. Praxe nišprapanča. prapanča. To znamená praxe, která je prostá od eh, rozširování reality na základě našich individuálních pocitů a konceptu a konceptualizace na základě individuálních pocitů. To je prapanča. My vlastně rozpínáme do nekonečna naší individuální realitu na základě chtíče. A nebo na základě nelibosti. Nelibost tež pochází z chtíče. Proto Buddha tvrdí, že veškerá negativita pochází z chtíče. Protože nejhorší negativita je zlost, nenávist, na no ta též pochází z chtíče. Bez chtíče nemůže nenávist vyvstat. No a e, Chtíč vystává na ulpívání na příjemném pocitu, nenávist vystává z ulpívání na nepříjemném pocitu. No a eh, toto ulpívání vede k stavu utrpení a stavu přerozování na základě karmy ne na základě moudrosti. Praxe bodhisatu je praxe nenásilného růstu, nenásilného zrozování na základě rovnováhy na základě pozitivity. Ta pozitivita může jedině růst na základě praxe upekša. No a po praxi Úpekša text vysvětluje praxi meditace na čistotu. Proč? Jaké je spojení? To je důležité pochopit. protože to nejčistší, co v sobě máme, to jsou právě tyto stavy zdravých pocitů. Zdravé lásky, zdravého soucitu, zdravé radosti, bez ulpívání. No a to, tento stav, Prožívání pocitu bez upívání vede k mistrovství meditace. Mistrovství meditace je na tom založené. A právě proto po pochopení čistého přichází pochopení, hlubší pochopení praxe aruba, praxe kontemplace bezforem, bezforemna. No a samozřejmě nirvana tež je, je ne, nedá se praxe bezforemna, je praxe bezforemna, která je na základě jisté manipulace vědomí. Ale Praxe osvobození je praxe bezforemna na základě ne manipulace vědom. Na základě bezúsilné pozornosti. bezúsilné pozornosti. Bezúsilná pozornost vede k mistrovství pozornosti. A mistrovství pozornosti je stav buddy. Pozornost bez pozornosti, pocit bez pocitu, konceptualizace bez konceptualizace. Proto jak kema suta učí, nikdo nemůže změřit budhu. protože Buddha má radost, ale je nad radostí. Má strast, ale je nad strastí. Má štěstí, ale je nad štěstím. Proto se nachází v nez, nezměrnu. No a na pochopení tohoto nezměrná, tyto dimenze bez naddimense, je právě nejpříznivější hluboká praxe čtyr brahmavihá s pochopením u pekša. No a pro dnešek skončíme tady. Přetáhli jsme, protože chceme se jednou dostat na konec textu. No a příští týden se budeme zabývat meditací na čistotu a přijdeme na kontemplaci mysle, která se soustředí na bezformu. No a tak půjdeme dál. Jsou nějaké otázky urgentní? Dneska vám urgentní otázky určitě nejsou. Tak bych bychom dovolili nechat na příště. Tak to necháme na příště, hmm. nebo když něco vidíš důležitého, proč ne? Hmm, tak já bych měl jenom sám takový krátký nebo odrobný dotaz, co se týká Kšanty a Úpekša, jaký je mezi tím rozdíl, protože mi to přijde téměř jako synonyma samozřejmě mají blízký vztah, ale není to to samý. Kdyby to bylo to samý, tak nemáme na to dvě různá slova a nemáme na to... Upekša je stav vyrovnanosti, který je vlastně nepřipouští ulpívání na pocitech. A to je, jestliže praktikujeme upekša, praktikujeme tento stav. Jestliže praktikujeme kšanty, důraz je na přijetí Utrpení na... není důraz na e, přijetí radosti, je e, důraz na přijetí utrpení. Hm? Je to moudré přijetí utrpení, ale není, e, nemluví se o radosti, mluví se pouze o utrpení. Utrpení e, přijetí ne když nás někdo na nás někdo plivé, my se nezlobíme, když nás někdo chválí, tak my z toho nemáme velkou radost a nedělá nám to obzvláště dobře a nehledáme to. No a my jsme obzvláště, my jsme schopní tolerovat darmu. No a tolerovat darmu zde znamená především eh, tolerovat eh, nepříjemné situace. Když to upekša je daleko širší, upekša tež znamená, eh, když je eh, štěstí, tak na něm neulpívat, když je radost, tak se příliš neradovat. No ale to, to nezahrnuje ale kšanti, praxi kšanty. Praxi kšanty, kšanty zahrnuje pouze přijetí nepříjemného. Hmm? Tak já to chápu. Právě proto eh, praxe kšanty vede k praxi víry. Hmm? Jelikož máme kšanty, my můžeme eh, praktikovat samyak pradhana, samá padána. Hmm? Eh, správné úsilí. No ale u pekša je vlastně odpojení se od jakéhokoliv úsilí. Proto je to vlastně dozrání moudrosti. Moudrost zraje, ale dozraje ve stavu u A k tomuto stavu samozřejmě potřebujeme praktikovat kšanty. Bez toho to nejde. No ale kšanty má oproti u pekša daleko omezenější význam. Proto osmičlená střední cesta poslední je u pekša. Jestliže se staneme budhy, ať už žáky budhy nebo perfektními bodysatvy budhy, bude to stav plné rovnováhy. To znamená, že nejenom, že tolerujeme nepříjemné stavy, ale my tež e, zůstáváme ve stavu absolutní rovnováhy ve všech stavech, bez výjimky. Hm? Čili ten prostor je daleko širší. Upekšál se vstavuje na e, negativních stavů. Bez príjmutí negativních stavů samozřejmě nemůžeme získat hlubokou praxi Upekša. Ale Upekša vlastně v praxi Upekša kralují se dovrší všechny pozitivní jevy. Proto Upekša nesmí chybět v žádném zdravém, pozitivním stavu mysli. Ale kšanti jo. Kšanti je parami, ale kšanti nepatří mezi kusela četasika. Ale patří mezi parami. A je předpoklad, aby ty kusala Čétasika, měli pevný základ v té rovnováze, který dozraje v té rovnováze. Rovnováha je stav arahata, je stav budhy. Hm? Ale kšanty je důležitý pro stav budhy, ale ještě to není dozrání stavu budhy. Kšanty vede k správnému úsilí. A správné úsilí vede k radosti, a radost vede k odpojení, odpojení k samády, no a samády k upekša. A co znamená samády? Samády znamená schopnost pokládat vědomí na objekty ve stavu rovnováhy. A to vede k upekša. A upekša je význam osvobození. Co je stav arahata? Šat, anga, upekša. Stav samskára upekša vůči šesti smyslů. To je všechno, co máme. Vidíme, ale neulpíváme na tom, co vidíme. Slyšíme, ale neulpíváme na tom, co slyšíme. Až pomyslíme, ale neulpíváme na tom, co co myslíme. Hm? Tak Shanti sice k tomu vede, ale ještě to není perfekce. Upekšá je do zrání. Kšanti vede k do ale není do zrání. Tak jo, Mm -hmm. Tak asi takhle předáme zásluhy a půjdeme každý zase podle svý karmy. Je to tak. Eta, vata, čámehi, sampatam, sampadám. sabbe, deva, anumodantu, saba sampati Eta vata chameh sambhatam punya sampadha, sabbe bhuta anumodantu sabba sampadhi sidiya. Eta vata chameh sambhatam punya sampadha, sabbe satta anumodantu sabba sampadhi sidiya. Aka satta chabumattha, deva, naga, mahidika, Punyanta anumodhitva, chiramrakantulukha sasana. Aka, Satta chabumattha, deva, nága, mahidika, puñantanumoditva, ciramrakantu desana. Aka, Satta chabumattha, deva, nága, mahidika, puñantanumoditva, ciramrakantu dumampara. Devo vasatukalen, sasasampati hotu cha, pito bhavatuloko cha, rája, bhavatudamniko, sadhu sadhu sadhu, sadhu tak pod dnešek asi takhle a zase čau čau, príšky den. Hm? Děkujeme. Děkujeme, hezký večer. Vy tež. No, když večer. Čau čau.